السلام عليكم ورحمه <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله ومن والاه اما بعد بعدا كمشكورو الله سبحانه وتعالى الله عليه وسلم اليوم اkiwa Akheti Misha leo siku ya mwisho min hali daura e, na kama nilivyosema jana sidhani kama hii risala tutamaliza kwa sababu kuna usul kadha huko mbele e, na wakati siku imebaki ni leo lakini tutazungumza pale Allah ambapo ataamekutukadiria tufikie kule kwingine la Alla tukipata wasaa wa daura nyingine tutaweka tukamilishe wa ila kwa wale wanafunzi kwa na mashaikh Kule mnakokaa eh waweza mkapita wao e, hizi usuli ambazo zimebakia almuhim nahnu bilams jana tulianza kwenye aslu ya Kalamu kalamullah tulianza alafu kwa sababu ya wakati لكن المصنف يقول والقران كلام الله سمعت سفيانا يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم لم نسمع احدا يقول هذا اسهم مؤلف كما ni maneno ya Allah. Qurani ni maneno ya ya Allah. Akatoa, e, kwa hivyo akatoa eh kuatilia nguvu hayo maneno aliy e, alma kana wa asil anayeka hii asli ya ahli sunna akaatilia nguvu hayo maneno yake na maneno ya Sheikh wake Sufyan ibn Uyaina. Sawa akasema Al-Mauluk asema Samietu sufiyana Nimemsikia Sufyan kusudia Sufiyani ibni Uyaina ambaye ni shekhi wake. Yakulu akisema Al-Qur'anu kalamullah. Qur'ani ni maneno ya? ya Allah. Wa man qala na mwenye kusema makhluqun wa Qur'ani ni maneno ya Allah kwamba yameumbwa fahuwa huwa mubtadi'un. Huyo ni mtu wa bid'a. mubtadi'un. Huyo ni mtu wa Lam nasma ahadan yaqulu hadha. Kwamba hatujasikia yeyote aliyesema hayo, kwamba Qur'ani ni makhluq. Yaani fi ulama'i zamanihi wa asrihi, wale wanachuoni Wasunna wa sunna za mazaki al e, na kina Sufiani ibn Hawaja hawajasikia yeyote eh akisema haya maneno kwamba Qur'ani ni makhluq sawa hii ndiyo nasia ya, e, ya muallif kwenye hii asl kwa maana tukaanza kufanya tahlil e, kwenye hizi ibara za za muallif eh tukaanza kuzunguzia neno kwa Qurani tukaeleza Qurani lughatan tukasema jana ni nini ni masdariyah taratan yuradu bihi ha eh? alqiraa sawa ili ni la masdar E, wakati mwingine ileleza ukusudiwa e, usomaji ule alqiraa sawa tukastadirina baadhi ya e, aya na hadithi si ndio e, kama nini waquran alfajri inna qurana alfajrika kana mashhuda sawa ikiraa e, alfajri kile iraatuhu sawa ni mashhuda ni mashhuda au kwenye kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema zayyinu alqur'ana biaswatikum sawa pambeni kile kisomo chenu sile qur'ani qur'ani kiipamba vipi kile kisomo kisomo sawa Kisa tukasema pia maana nyingine kadhi uradhu bihi taratan almaqru kile chenye kusomwa sasa ile qur'ani sawa tukatoa dalili e, ya ay, tukasema eh <ترجم> اه ها فاذا قرات له اي ف فاذا قران بالله من الشيطان الرجيم المهم اي كيشa tukaja kuingia kwenye istilahi shar'i sawa tukasema baadhi alamaa wanasema alquranu huwa kalamu Allah ni maneno ya nani ya Allah na hapa ahlu liwambia jana wanaposema Qur'ani ni maneno ya Allah wanakusudia kumthibitishia Allah kwamba ana sifa ya ku kuse, ya kusema anna Allah yatakallam tubo kalaman hakikian si maneno ya majazi kama wengine ahlu albatil waliokwenda na msimamo hiyo wakasema sivyo maneno ya Allah ni maneno ya kwenye nafsi e, tupo wengine wakasema ya maombo mahali hivi hiyo yake na kuchukuliwa huko yakapelekwa tupo ni kalaman hakika ni عند اهل السنه wanaposema kalamullah wanapokusudia kumthibitishia Allah ana kum sifa ya kalamu kalam kwa zungumza, na ni maneno hakika sawa ni maneno ya uhakika ya kwamba Allah yatakallam mata shaa wakatu wote wa anautaka Allah yasema sawa kaifa shaa vivyo atakavyo atasema wa bi shaa na manuyoote aliyoyataka atasema tena bi wa Sauti sawa da herufi kama za kiarabu si ndoga kiarabu ile da herufi za kiarabu sawa na sauti tatizo tu hapa tunasema sisi eh jambo hili tunaponithibitisha tuka ile ile kaida eh e kaida laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al -basir. Kwa ba Allah anazungumza e, e, na herufi za kiarabu tupo na na sauti lakini hafanani na kiumbe yoyote. Lakini kumthibitishia sifa hiyo ni wajib ikai hivyo hivyo. Sawa? Kwa sababu halul batil wao e, walipoingia kwenye akili zao wakafanya taawili hizi nususu E, wakabuni maana zao zingine e, hapa wanajiingiza kwenye problem kwa sababu siku hata mtu akaenda kiulizwa ha wewe e, uliposema maneno yangu ni maneno ya kwenye nafsi nani alikwambia wana dalili hawana ni hoja na shubwa za kibati tupo lakini mtu wa mimi nitajifakhiri e, ya kusema kwamba hivi ndivyo ulivyotwambia wewe wasema hata Mungu Mola akiniuliza sawa wewe wasema Eh wani thibit sure kwamba mimi nasema wapi ni kwambia niko na adilla sawa filquran wasunna thubitu anna allah yatakallam kaumis pa tawil zyo kusema maneno majazi mara sijui maneno sawa weko meka pale pale kwamba allah eh ana sifa ya nini ya kusema hadha hapa tumeelewana hapa ehe mahi al adilla nizipe dalili ambazo zinathibitisha eh hii sifa ya Allah kwamba anazungumza yatakallam sawa aladilla kathira kwenye Qur'ani na sunna tupo lakini mara nyingi ninawaambia eh tawapijwe mfano e, miwili ima kwenye Qur'ani au moja na kwenye sunna eh kwa ajili ya zingine utakisia mwenyewe kwenye Qur'ani ningehazwe ni kutaja dalili zote hapa sawa ninal adilla fil Qur'ani kuthibitisha hii sifa ambayo ahli sunna walikwenda huo msimamo fi surati allah nasema afatta'a mauna an yu'minu lakum waqad kana fariqu minhum yasmauna kalam allah sawa tume naambiwa sawa una tamaa e, au unatumai kwamba wewe e, Hawa mayahudi wanaweza kukuamini wakati mapote katika wao e, walikuwa e, na tabia walikuwa kisikia maneno ya allah sawa ثم yuharifunahu من بعد ما قالوك ايش wanaenda kuyabadilisha ale maneno sawa kwa hivyo hii aya e, kwa maneno ya Allah mwenyewe atthibitishia kwenye aya hii ya kwamba Qurani ameiita kwamba mani ni maneno yake sawa ameiita ni maneno yake kwa kuonyesha kwamba Allah yatakallam Mwenyezi Mungu yasungumza na hiyo sifa tupo hiyo hii ni aya katika eh من ambazo sinaonesha hivyo waghairuha mna nusus kwenye في ziko nyingi sawa kuhusu kadhia hiyo wa mina sunna upande wa sunna pia mtume sallallahu alayhi wasalama fi E, wa ibn maja min hadithi jaber mtume anasema ala rajul yahmiluni ila qaumihi ala ila qaumihi je yes, siwezi kupata mtu atanibeba kwa kaumu yake kabila lake kwa nini fa inna quraisha kadimanani ان ابلغ كلام ربي سواه الا رجلن يحملني الى قومه فان قريش قد منعوني ان ابلغ كلام ربي سواه ها منن النبي محمد صلى اليوم با لجميع الناس الى الكرب lau atabebwa e, mtu ambebe amuingize kwa kwenye, kwenye kabila lake sawa in mtume sallam aballigh e, ile risala aliyotumwa nayo ambayo ni Qurani tupo akaeleza illa kwa nini aomba hivi akasema kwa sababu makuresh eh wamenizuia kufanya ile dawa nifanye balagha ya risala niliyotumwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala makureshi wamenikataza sawa ndio mwisho akasema eh anuballigha kalama rabbini fikishe maneno ya Mola wangu ambao maneno ya Allah na Qurani chukufu sawa fa samahu nabii sallam kalama kwamba ni maneno hii ni sifa kwamba Allah yatakallam Mtume amemthibitishia Mola wake tupo Hizi ni katika e, jumla ya adilla ambazo e, ulama wanazitumia E, kuthibitisha hii sifa na kuiqarir e, ya kwamba ni katika e, usuli za ahli sunna na hafai mtu e, kutoka na maana nyingine e, Akaawi kwenye hizi nusus tupo kisha jana kwenye taarifu tukasema haya maneno kalamullah sawa ni munazzal kwenye taarifu ya istilahi sawa ni munazzal yameteremshwa Sawa, so, maana ya yani Lucyfo kumbaini teremsho. Na tukasema tanzili ya Qur'ani ilikuwa mara ngapi? Mara mbili, sawa? So, kuna tanzil jumlatan wahida. Ushkisho Qur'ani kwa mara moja kwenye usiku mmoja kutoka mbinguni ya saba mpaka e, kwenye mbinguni ya dunia. sawa. So, Kisha ikatoka pale tanzili ya pili kutoka kwenye samaa dunia, mpaka kwa nani? Kwa Mtume sallam min khilali, wa 23 sana wa miaka 23 sawa kwa hivyo ni munazzal sawa so. ni maneno ambayo yameteremshwa e biwasithati jibril kama tulivyotaja jana wal ala hadha pia ni nyingi dalili zinazoonyesha kwamba e Qur'ani imeteremshwa e minha ni kaulu taala aliposema e law anzalna hadha al ala rajulin e, ala jabal afan law anzalna hadha al Qur'ana ala jabalin e ila akhiri alaya kwamba lau tungeiteremsha hii Qurani kwenye e, mlima sawa au kwenye milima e kaonyeshwa kwamba e ni kitu kimeteremshwa sawa ni kitu ambacho kimeteremshwa e, au fi kaulihi taala aliposema wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina wa in fi raybin mimma nazzalna ala abdiki wa mnashaka miongoni mwa yale ambayo tuliemteremshia mjawa wetu ambaye ni Mtume SAW fadalla eh min khilali hathi alayat kwamba Qurani e, ambayo ni maneno ya Allah yametarimshwa na hapa kuna faida nataka kuizungumzia kwenye kadhia hii ya e, adilla za kuthibitisha kwamba eh Qurani ni maneno ya Allah kwenye upande wa sunna na hii ni zaidi iko wazi zaidi في حديث بنت حكيم رضي الله عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجيسم ان بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى يقول man nazala manzilan man nazala manzilan thumma qala a'udhu bikalimati llahi atamati min sharri ma khala. sawa hii e hadithi ukiangalia mtume anasema na mwenye kushuka mahali popote bale mashukio yote tembea huko liko kwenye safari yako ukashukia mahali ukishukia pale mahali mtume akasema mja yule akasema haya maneno a'udhu bikalimati llahi attamat na sawa na maneno ya allah yaliokamilika na maneno ya allah yaliokamilika tupo hii hadithi Ukiangalia kwenye maana yake ile yaruddu ala ahli kama al kama vile Mu'tazila al ambao walikuja na msimamo kwamba Qur'ani haya maneno ya Allah ni makhluq sawa hii ni, ni kombora kubwa ya kuwapiganana kwa sababu kama wanavyosema ulama au hata kilugha nyinyi mnajua kwenye nao mshasoma wengine hapa sawa wanasema asifa tabi al-mawsuf al sifa huwa inafata kilichosifiwa Sasa unaposema kwamba eh Qur'ani ni maneno ya Allah yameumbwa Sawa yame yameumbwa ni na sifa huwa inafuatana kinachosifiwa pia Ni maana kwamba hata Allah anafanya nini? Ameumbwa. Hii inaonesha kauli ya Bath automatically inashia kwamba ni kauli ya Bath. Sasa kwenye hii hadithi hii hapa Mtume Salla alipokuwa anajilinda sawa na sifa kwa sababu ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tupo alipotumia dua hii e, kujilinda kwa kutumia sifa miongoni mwa sifa za Allah hii dalla ala anna kalam Allah si makhluq ni sifa ni tabi'a lil mawsuuf haiwezekani iwe kombani eh yale maneno ya Allah yame yameumbwa na hapo nilipata faida kwenye sifa za Allah kuna ahkam hata ulamao wanazitaja sawa mimbabi faida napenda zitaje pia mimi hizi ili eh, kila mtu awe ala bayina kwenye sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wanasema kuonyesha kwamba sifa za Allah, SWT, nasema, eh, sifa za Allah eh, Hazija umba na wal, wal min sifatihi sawa kalamu mi sifaati kuna ahkam e, ulamao wamezigusia gusia e, kuhusu sifa za Allah wanasema sifa za Allah yajuzu an bihi unaweza kustumia kuwapia sawa ni kitu jaisaweza e, kustumia ku, kuapia ha yajuzu an tahlifa bi sifa zake sawa ka kauli taala aliposema fa bi izzatik la uhiyannahum ajmain la uhiyannahum ajmain kauli ya hikayaa an iblis wakati alipotufukuzwa eh akaingizwa kwenye la'na tolewa ukafukuzwa na allah eh al sawa na sifa miongoni mwa sifa za allah ambayo ni iza yake akasema fa bi la uhiyannahum ajmain kwa iza yako na nguvu zako nitawapotosha wote e, kwa hivyo fadalla eh anna sifata allah kwamba sifa za allah e, waweza kuzitumia ku kwa hivyo kama waweza kuziapia ni maana kwamba haziwezi e, ikawa maneno ya allah kwa kuwa ni sifa sawa wewe ukasema kwamba ni makhluko sawa kusamini ya Allah na hili tunalizunguzia hapa yote ni sifa za, za Allah sawa na sifa inafuata kile kilichosifiwa nacho sawa kadha huo pili wakasema ingawa hapa kuna kalam eh kwenye kadia ya half bi kalami lillahi azza ambayo ni zakaraha al lakini sitaki kufanya tathwil eh lakini ulamao wanasema ni mashruu waweza kuwapa na sifa ya Allah pili wakasema katika ahkam za, sifa pia al isti'adha bi sifa kule kujilinda e, na sifa e, na hili jambo pia mashru e, kama tumviona kwenye hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bikalimati atamati, au a'udhu bi illahi at-tammati au mtu akasema a'udhu bi izzati illahi wa qudratihi e na gairuha minal alfaz ni jais ni kitu mashruu sawa ni kitu mashruu kwa hivyo ile sifa kuitumia kwa kuwa sifa ni tabia e, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mana kwamba eh ile sifa si makhluq. Si makhluq. Sawa? Kwa kuwa Allah hajaumbwa, sifa yake kwa kuwa inafungamana na naye haiwezi kuwa imeumbwa. Maumkin hapa. Maumkin. Tupo ndio ukapata hizi vitu eh ulama wanasema inafaa eh kisheria mtu aniyastaidha bi sifa min sifati azza wa jalla. Sawa, Nemifano, e, na mifano eh tumeitoa hapo. Addua bisifa. Addua thalitha addua bisifa. Na hivi tunakusudia at-tawassul bihi. Kule kutawasali na e, sifa ya Allah subhanahu katika dua. Sawa, katumia baadhi ya sifa zake wakati unataka kumuomba. Sawa, wakati unataka e, kumuomba. Na hili pia ni jambo mashru'. Sawa, ni jambo eh mashruu kama amtume kwenye riwaya anasema allahumma biilmika alghayb allahumma biilmika alghayb waqudratika ala alkhlq ila akhir aladith eh mwana hapo mtuse na mataja sifa za za allah subhanahu wa ta'ala wakati atawasilinazo fiddua katika kuomba sasa ukisema sifa za Allah ni makhluq ni maana kwamba Allah yuko kivyake na hizi sifa e, ziko kivyake. kwa hivyo utakuwa unafanya ushirikina automatically djabu tupo huwa kwa hivyo wale waliokunywa wali hizi propaganda za kusema kwamba sifa za imani ya Allah yameumba na ni sifa yake hizi ukiangalia hizi zinawapiga eh yani chenga kapsa, wanakaa chini kabisa na na hoja zao hawana hoja ni propaganda tu ambazo wana wanaziona pale nani ilatu kuna kitu mamnu doa sifa kuomba ile sifa sasa jambo la nne doa asifa da mamnu sawa doa asifa kuomba ile sifa yenyewe sawa mtu paka na akasema ya rahmatallah irhamni sawa hada mamnu lajuzu ya Sawa so, hi, hi, hi, hiyo haifai haifai. Dalema unasema eh hadha eh ma yajuzu mamnu. Hata al-Sheikhul Islamu eh asema na maneno anasema inahu kufrun bittafaq almuslimin. Kwa bahaya maneno ni maneno ya kufuru wa maafikiano ya ya waislamu. Kwa hivyo mtu hawezi kutumia eh, sifa ya Allah kuiumba ile sifa. Sawa so, ni hata unaweza kutawasali nayo upo lakini kuiomba yenyewe ile sifa eh hadha mamnu hadha ni mamnu, ni kufuru sawa akhiran eh, mwisho pia katika ahkama wanataja eh al-istighatha bi-sifa al eh bi-sifa kutaka msaada kwa kupitia sifa ya Allah subhanahu wa, wa ta'ala pia hii eh ni kitu jais eh kwa sababu inathibiti kwenye E, alfadhi pia za baadhi ya dua za Mtume sallama kama aliposema ya hayu e, ya qayyum birahmatika sawa kwa hivyo mtu akisema ya Allah birahmatika rahmatika astaghfir alfadhi kama hizo e, ka e falaha kwa hivyo hizi ni, ni ujio ambao zaonyosha e kwamba wale ahlul batil kaljahmiya wa wal mu'tazila ambao walikuja na msimamo wakasema kwamba maneno ya Allah ni hizi ni ujuhu ambazo e, zinarejesha e, kwamba kauli yao si kauli ya haki ni kauli ya, ya batil ni kauli ya, ya batil kisha hapa muallif e, akataja maneno ya mwalimu wake kama alivyosema Sufiani ibn Uyaina e, Kasema al akasema alquranu Allah wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un fi qawli hapa mwenye kusema haya, haya maneno ya Allah yameumbwa ni mtu wa bid'a ni mtu wa bid'a hapa ulama wetu wa Kiislamu wametofautiana baina yao kuna baadhihum min ulama e, hum yukaththiruna al-jamia waliokwenda na kaul ya kusema alquran au lai ni makhluq sawa kuna baadhi ya ulama wetu E yukathiruna sawa wanawakufurisha kwa hii kaul e, ya kusema e, alquran ma makhluq sawa na kuna baadhi yao katika ulama kama vile hapa subiani ibn Uyaina e, wengine wanachukulia ni mubtadi ni watu wa bid'ah sawa lakini hathi al-maqula dhahiri yake ni makula shania jida ni maneno mabaya na ni machafu e, kuyasifu e, maneno ya Allah kwamba yameumbwa yapachika ili jambo e, ni jambo ambalo ni bovu zaidi eh wa anahu, e, ni kwamba mtu mwenye kusema haya maneno yakfuru bihadha yakfuru bihadha kwa hivyo ulama wetu usijikoshangaa e, unaweza ukapata alim mwingine asemane mwenye kusema Qur'ani makhluk ni mubtadi kuna wengine wanasema ni ni kufara ni makafiri kwa sababu ni e, zao wengine waliona e, haya maneno mazito na mazito kweli fakafaru aljamea wakawafufurisha e, jamia e, na wale waliokwenda na msimamo huo kalmo na wengineo e, wakao kufurisha waka, kufurisha na wengine katika ulama wetu wa sunna e, kwenye hii kauli wanaona ni watu wa bidaa sawa hawakufika kwenye hadhi ya kuwa kufurisha lakini wakasema ni watu wa bidah hadho adhun hadha hii ni hulasa e, fupi kwenye kadhia hii e, ya ya kalamullah ha ha masala ni katika masail ambayo yametoka na niza kubwa sana baina ahli sunna na ahlu albatil sawa so, na mimi sipendi kuingia kutaja akwali za watu wa batil kwa kuchelea ninge kaingiza shubha hapa E, nandani na ndani kuna watu awam na talaba sigar lakini al e, Hasala e niza baina ahli alhaq na watu wa batil e, kuna akwali kama tisa kwenye e kadhia hii zakaraha ulama walikwenda nazo e, watu wa, wa batil lakini kauli sahihi We unavyotakikana uitakidi e chukua kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yani maana kwamba Allah yawazungumza sawa mata shaa eh wakaifa shaa eh wa bi shaa bi arfin wa sautin huko ndiyo muono wa ahlu sunna wal jamaa kwa hivyo Qurani ile eh si sio katu ashubwa kaambiwa maana yake ni Qurani maana yake e, si Qurani wengine wanagelisha shubwa wengine wako wanasema bah maana yake ni Qurani lakini alfadhi si si qur'ani ni matemshi ya Jibrili sawa hizi zote ni shubha ambazo walikuja nazo ahlul batil wa kufanya tawil nusus na nini lakini alhaqu ma alayhi alsunna sawa msimamo wa haki ni ule ambao walio ku nao ahlus sunna qur'ani ile matemshi yake sawa alfadhu huwa ma'nahu kilahuma amin indillah ni maneno ya allah Hakuna pale mtu aseme maana ni ya Mungu. E, sijui e, alfadhi siza Allah. Matemshi yake zile alfadhu e, na, e, na, na maana yake zote mbili ni kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa pengine mtu asiye akaniuliza swali tu. Ile msahafu ile. Abao tuseme inabeba maneno ya Allah. Sawa. sasa ukiangalia ni mukawan min al-aurak sawa na wino tupo pale kitabu twasema jumlatan ni maneno ya Allah lakini tujue zile aurak ni vitu makhluq sawa ni kitu makhluq ule wino ni kitu makhluq lakini swasema maneno alioku pale ndani ni ya nani ni ya Nia Allah ghairu makhluq sawa ghairu makhluq Samsi so, mkachanganyikia hata kuna wale huopenda kuapa na masafu akashika masafu hivi eh akaapia sawa kunaataka tafsiri pale Usijiona kusudia zile yale makaratasi pale na ile ule wino pale tupo hata ule anaye hapa hivi tu makini sana sawa kile kitabu e, ni maneno ya Allah aliyoko pale ndani lakini eh kuna aurat na kuna wino Yandiki wale maneno sawa yale makaratasi ni mahluku ule wino ni vitu mahluku lakini ndani kuna maneno ya Allah, yale maneno yake yale. Sawa iliyoandikwa, twasema sisi wetu atakoitakidi maneno nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa ni maneno ya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mimi sipendi kuzama kwenye eh, hivi vitu hii Mahali masala umetoka niza kubwa eh na yakayekwa na shubha, lakini huu ndiyo muono wa ahli al min ahli sunna kwenye kadhia hii. Sawa? Na hivi ndivyo Muislamu atakikana eh aitakidi hivi sawa tulivyo tulivyoelezea Kwenye kuchukua mrengo mwingine e, basi ajue anaingia kwenye kwenye batil na kama tulivyosema hapo wewe ukienda ukiacha huu msimamo tuliyotaja ni maana ima tukoe sabu ni mtu wa bid'a au hasa ukufurishwe waweza e, kukufurishwa kama kufurisha e, baadhi ya ulama wale jamia wale na e, msimamo ambao ni ya, ni ya batil hadha kisha e, الأصل التي تليها اسد نوفيطيا هبا اسمع الامام وسمعت سفيانا يقول الايمان قول وعمل ويزيد وينقص فقال له اخوه ابراهيم ابن عينه يا ابا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا سبي bal hata la ibqa minhu shay Asema Imam al-Umaydi kwamba nimemsikia sufiyan sawa so, na hapa e, al-Maqsud amefanya ibham yeye kataja Sufyan e, Sufiyani wako wengi kuna sufiyani Thauri kuna sufiyani ibn Uyainah kuna Sufyani wengi sawa so, akafanya ibham lakini e, hii riwaya e, au haya maneno e, ukiyafanyia tatabbu E, kwenye kutub za ulamaa wetu e, ni kwamba al-maqsud hapa ni Sufiani ibn Uyaina mwalimu wake sawa limadha eh liana al-kalam e, ni maneno ambayo eh kharajahul ulama kal al-Ajurri fi sharia haya maneno eh na e, mpaka kwa al-Imam mpaka Sufiani ibn Uyaina sawa wa ibn Bakka fi al-ibana al-kubra sawa so, fi al-ibana al-kubra pia haya maneno ameyatoa e, na sanad paka e, kwa e, sufiani ibn uayna pia al-imam e, al wa al-imam al-lalaki kwenye sharh e, usul iitikadi e, ahli sunna yake pia e, haraja hapo hivyo e, fatabaina kwamba ni maneno yake alafu dalili nzuri zaidi ya kuonyesha kwamba Hu ni Sufiani ibn Uyaina hapo alitaja kaka yake Ibrahim ibn Uyaina kwa hivyo almaksuudo hapo ni Sufiani ibn Uyaina si Sufiani Thauli wala mwingine huo sawa kwa hivyo aliposema kwamba nimemmsikia Sufiani yakulu akisema al-iman qaulun wa amal e, wa yazidu wa yanqus la mas'ala pia kule nyuma sawa kwenye asidi ya e, ya pili ambayo tulizudia mas'ala ya taarifu ya iman na hapa misheni haja ya eh, kurejelea tena kusherehesha fakala lahu akuhu kaka yake akamwambia ambaye ni Ibrahim ibn uayna eh, ya aba muhammad e eh, abu muhammad usiseme hivyo kwamba imani inaongezeka na kupungua eh, la takul yankus kwamba useme yapungua e eh, faghaliba sufiani alikasirika alipopata kaka yake haya maneno kana yunfi wa yunkir kana kwamba huyu kaka yake Yakanusha kule kwamba imani ya yapungua. Sawa? Akamwambia kaka yake usiseme hivyo kwamba yapungua. Sawa? Lakini Sufiani ibn Uyayna ilibidi Amrudi akamwambia uskuti ya sabi. Nyamaza ewe kijana. Lalau ni mdogo wake akamwambia nyamaza bali akamwambia bal hatta e, la yabqa minhu shay. Bali hiyo ipungua mpaka isibakie chochote kabisa. Mtu aweza kupungua imani yake paka asibakia kabisa kwa chochote mimi kufua chaki kumuonyesha na hili mubaraka kwamba imani kwenye akida alisuna wal yaweza kupungua paka mtu akawa amebakia hana kitu kwa sababu ya masia Masia yake hadha swala nakuja hapa mimba bil faida kwa nini muallif alimamu al-humaidi hi asli amehitaja kule mwanzo kisha tena akaja kuiregelea hapa kwa nini airejelee wakati kule nyuma e, asalaha as ameitaja akaizungumzia hapa tena e, Akairegelea kuna faida hapa alimaa al sheikh e, abdallah albukhari kwenye taalikihi ya e, hii risala ana asema anasema hadha tikrar minhu hii kukariri kwake Kutoka kwa, kwa e, imamul umaydi asema ni takidun ala ma taqaddama takriruhu ni kana kwamba yakokoteza sawa e, na yale ambayo aliyoyatanguliza eh kuyakarrir na kuadhibitisha kule nyuma sawa yakokoteza kokoteza e, yale ambayo eh aliyatanguliza eh kuyakarrir kule nyuma eh malengo yake nini asema ka'annahu yuridu eh asemwa ka'annahu yuridu an yulfita an e, kana kwamba ye anakusudia e, wa, e, wa watu awageuze wa, wa, watu eh nadhara yao e, ila an anna mukhalafata al-i'tikad wa hii Laftu ya nazar ya kwamba yoyote ambaye atakhalifu itikadi sahihi katika waislamu yoyote ambaye e, atakhalifu ile itikadi sahihi fi bab sahaba ambao tumetaja kuita, kuitaja huko huko nyuma kwenye mlango wa masaba wa fi badi na kwenye asili tutataja sasa kwenye mlango wa maneno ya Allah eh asema ni sababu ndraisii hii ni sababu eh ambayo kubwa linukhsan al-iman ya kupungua mtu imani yake ya kupungua mtu imani yake kwa hivyo e, hapa muallif anakusudia kwanza eh kukukoteza hili jambo sawa pili eh ana ilfatu ilfatun nadhar eh tena nadhara watu kwamba yeyote muislamu ambaye atakhalifu ile itikadi sahihi kwenye haya mawili sawa qadhiya ya e, masahaba na qadhiya ya maneno ya Allah akachukua mrengo mwingine ambao siwa sawa sawa ajue kwamba amejisababishia sababu kubwa e, ya kufanya nini imani yake faya nini ipugue hii ndio faida ambayo eh Mualif alikusudia e, kuregelea hii asidi Kuitaja tena mara nyingine ya, ya pili kwenye kitabu chake azun hapa mafhumu umeelewa ka hiyo sawa kwa hivyo hatuna haja tena ya kuregelea hapa imani nini umeelewa hadha kwa sababu tulishazunguzia kule, kule nyuma e, hapa e, hakuna haja tena ya kuregelea kisha akasema almusannif والاقرار بالرؤيا بعد الموت والاقرار بالرؤيا بعد الموت الواو كمان nombia hizo wao ni wao la sawa eh ala masabaqa eh min usuli ahli sunna pale alposema muallif as-sunna indana kwamba al-i'tikad asahi indana eh inda ahli Usulu sunna inda ahli sunna ile misingi ya watu wa sunna itikadi yao e, wanasema al ikraru eh ni kule kukiri eh kumwona allah baada al maut sawa baada ya kufa kwetu sawa hii ni akida ya al sunna e, wanathibitisha kwamba allah tutakwenda kumwona tutakwenda kumwona baada ya kufariki e, siku ya kiyama e wa janna e, watu watakwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na hilo natija kubwa ambayo tunaofanya bidii kufanya amali sali ya hapa duniani e, nuridhu nuridu anata na'am tupate nema e, pia ya kwenda kumuona Allah aliyetukalifisha hizi sheria ambazo tunazitekeleza sawa na hiyo waonaje mtu akwambia akufanye akupatie kazi alafu e, wakati wa kulipa usiende kumuone tu waperewa pesa na gizani kidhani Sawa utaona rai. Rai niende kaona live, sawa? Eh, umuone Mola wako, yule aliyekukalifisha, Ukafanya bidii kumwabudu na kufanyaje? E, raha yake ni ukafanya nini ukamuona? Hii e, tasema ni asli katika usuli za al-Sunna wal-Jamaa. Wao wana itakidi e, na kuamini e, kwamba e, watu siku ya kiyama watamuona e, Mola wao. Sawa? Wafil janna na peponi pia E, watu watamwona e mola wao mahi al adilla e ni zipi dalili ambazo e zina Thibitisha hili jambo dalili nyingi sawa dalili ni nyingi e alwarid fil Qur'ani e wasunna lakini tutataja baadhi tu e ba, baadhi ya hizo adilla minal adilla fil Qur'an al Karim katika adilla ndani ya Qur'ani tukufu Allah nasema fi surati al-Qiyamah wujuh yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira nyuso hizo kuna nyuso za watu siku ya kiyama e, zitakuja zikiwa zina Na Allah nasema hivyo atao mwangaza ila rabbiha nadira e, wakiwa wakiwa nyenye kuangalia Mola wao wakiwa nyenye kumwangalia E, mola wao na ulamaa wanasema hii aya ni dalili kubwa ya kuonyesha e, kwamba Allah anathibitisha e, ataonekana siku ya, ya kiyama ataonekana siku ya kiyam. hapa hapa kuna baadhi ya ahlul wao walitumia mwanya wa kuingiza shubha yao sawa kwenye neno hili la e nadhara kwa sababu kwenye lugha ya kiarabu nadhara laweza kuja na maana moja katika tatu Sawa. Wanasema neno nadhara idha ta'adhabi nafsihi. Hili neno likija peke yake bila kuchanganywa na harfu al-jar. Sawa, peke yake. Eh, kapeleka ile maana yake peke yake. Sawa. Inakuja kwenye lugha bi maana at-tawaqquf wal-intidhar. Sawa, mfano wake fil-Qur'an fi surati al unthuruna na min nurikum wanafiki e, kama alivyosema Allah Ya yaqulu almunafiquna walmunafiquatu lilladhina amanu unthuruna naktabis min nurikum sawa siku ambayo e, watasema wale wanafiki e, Wakiume wa kiume na wa kike sawa Undhuruna hapa uwezi kusema kwamba e, tuangalieni haa Sawa lile kwa kuwa hili lafzi limekuja binafsi yenyewe hai harfu jarri sawa wanasema maana yake kwenye lugha e, inakuwa bimana maana atawquf kwa hivyo hapa wale wanafiki Wanawambia waumini e, ya kwamba tusubirini simameni mtusubiri angalau tupate mwanga wenu kwa sababu kwenye giza e, waumini wako na nuru tupo inawaangazia kwenye ile giza wanaona wanakwenda lakini wao wanafiki watakuwa kwenye giza. Kwa hivyo kokua wanajisaidia na ule mwangaza itafika mahali, e, Mungu anasema watapigwa ukuta. Pap. Sawa, kutokuwa na giza. Sasa ndio wataomba kuambia wale waumini tusubirini. Kwa huku hapa kwamba hili neno madayo nimekuja ta'adda maanahu e, ma'nahu bi inakuja maana nini? Ya kungoja. Sawa. Kwa hivyo kitumiki neno kwa maana hiyo eh inakusudiwa nini? ain yakusudi wa kungoja amma idha thaadha bifi zaaba idha taadda e bifi maana yake wanasema e huwa atafakkur wal aitibar atafakkur wal aitibar mfano wake kama fi surati wa al-ard sawa so. falam yanthuru ay maana afalam yatafakkanu eh, fi malakuti sawa so. ilipokuja ye fi hapa inakuja bimana maana atafakkuru itibar sawa so. amma idha ta'adda bi ila ili nalo kitwa maana yake ikachanganya na ila ndio inakuja sa na ya eh al-ifsaku eh al-mu'ayana -al -al -al ni kuangalia kitu sawa so. na macho yako kwa aib hapa ikaja na hiyo sura sawa waona watu wa wakajaribu ku lakini watu wa e, watu watu e, wa ulimu na wa komacho kwenye lugha pia wanaona sawa akawaambia hapo sivyo baba lugha ya, ya wenyewe iko hivi sawa kwa hivyo ni shuba waweza kupata mtu wa bathil akwambia hapa bwana e, ni maana pe sima na hiyo ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kuangalia amwambie e, hii ladhi kwenye lugha inakuja na hizi sira a e, fi tadhiyati maana sawa e, utoke kwenye hiyo hiyo shubha hadha hu kwa hizi katika adilla ambazo e, ulamaa wetu sunna wanazitumia e, hii e, hi akida ya kwamba almu'minun e, siku ya kiyama e, watakwenda kumuona e, mola wao katika aya nyingine pia e, katika adilla ambazo zinaonyesha e, Kuthibitisha hii akida ni kauluhu ta'ala aliposema للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده هي ايه يا mtume sallam yeye mwenyewe alifasiri sawa kwa ni riwaya eh akasema eh al-maqsud hapa hata ulama wanasema al-husna hi al-janna eh lil-ladhina yani Uh, aakasema niladhina ahsanu al alhusna al wakasema husna wa hiya al-janna sawa waziada eh wakasema hiya huwa an ila wajhi allahi al-karim ni kule e, kuangalia e, wajhu ya allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa hivyo ziada inakusudiwa hapa eh ni kule kuona allah hii neema ya ziyada kule peponi watu waingia peponi e, fatana'amu eh fa tan'amu wa zile neema za pale Sawa. Kuna neema kubwa zaidi ya peponi na usio nyingine ni neema hii e, ya eh kumwangalia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa. Kwa hivyo watu wa peponi pia wakiingia pamoja na zile nema ambazo watazipata pale, Nema kubwa ambayo pia e, Ya yataladhawu biha ni hii nema ya kumwangalia Al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizi adilla eh ulama kuthibitisha hii itikadi ya kwamba Allah E, siku ya kiyama e, ataonekana na na waumini e, ndani ya pepo pia atakuwa ni mwenye e, kuonekana kwa nini wazunguzia wa, wa, wa, hili jambo kwa sababu kuna ahlul batil e, wengi ambao e, hili jambo walikanusha wali mina alkhawarij e, na wengineo hili jambo walilikanusha wali eh wakalitafutia e, njia nyingine lakini hii ndio itikadi ya ahli sunna wa wal jamaa itakidi hivi Nukta nyingine swala hapa. Hal arru'ya al albasariya lillahi ta'ala fi dunya ni mumkina sisi binadamu kumwona Allah na macho hapa duniani. Ni jambo lawezekana? Ha? Haizikani. Sawa? Ili jambo ambalo eh haliwezekani. Sawa? Dalili Eh, hewa pale pale alipomms alipoomba kumuomba Allah ataka kumuona akamwambia lanta rani huwezi kuniona. Sawa, huwezi e, kuniona. Fadalla min khilali hadihi alaya kwamba Allah dhatu kuonekana hapa duniani maisha ya dunia ni vigumu. Sawa, ini jambo haliwezekani. Kwa hivyo hii neema imewekwa wapi? Peponi e peki sasa so, vinga baba mu, utasilao alifanya ta'wil pia aya wakasema e, Mungu haonekani si hapa hata kule akhera pia kwa sababu eh hadha Musa e, wanasema lan ile yufidu istikbal pia. Kwa bani jambo la kwa Lan harfu wa istikbal. sasa mtaka hii ni harfu wa istikbal kwa njebo la kuendelea ilitaendelea paka uko kupenda endelea Mungu haonekani. Kwa hivyo Mungu amemkarushia Musa hapa duniani na kishaghira hakuna hataonekana. Sawa? Tupo akakuingiza shubhu hapo. Sawa hii hapa maksudu ni hapa duniani. Sawa? E, mwenyezi Mungu amekanusha kuonekana hapa duniani ama fil akhira hizi nususu dalla zinaonyesha E, ya kwamba Allah e, atakwenda e, kuonekana e, siku ya ya kiyama na hadithi pia zimeonyesha e, mama Aisha kuna riwaya ambayo e, alikwenda kuulizwa e, kwamba eh Mtume sallam eh alimuona Mwenyezi Mungu au kitu kama hivyo alikwenda kuulizwa lakini kwenye riwaya yeye alipinga asema kwamba e, mwenye kusema kwamba Mtume alikwenda kumuona E, mola wake e, na vitu kama hivyo e, huyu atakuwa amemzushia mtume sawa atakuwa amemzushia mtume wa ghairuha minal adilla e, ambazo ulamao nasema hapa duniani Allah kuonekana ni kitu mustahil hakiwezekana kwa hivyo hii neema imeekewa waumini hasa e, kesho akhirah kwa hivyo ni akida ya alsunna iko iko hivyo Hado. E, nafikiri leo kama tulivyoaambiwa ni siku ya mwisho Naliambiwa niliambiwa mimi sende mbali hapa kuna al ibn Isa atakuja e, hii asli nyingine iko e, na maneno mengi sioni lini tutachelewesha muda na dakika zimebakia e, kidogo e, naktafi bi hadha kwa leo inshallah na kama nilivyosema eh hii risala ndiyo ni fupi ni mukhtasar lakini jumla zake E, zimefungwa fungwa ni zitatakafunguliwa fungu funguliwa e, ya aqida ilikuwa si vizuri sisi tupite hivi e, haraka haraka alafu tukawaacha watu kwenye maboya tu e, Do tukaona vizuri saingine tuki e, zama kidogo e, tukitoka ili watu wachukue ile sura ya aqida sahihi ambayo e ina wanayotegemea sunna wa waljama Bihada qadri kwa leo tutakomea hapa na yule ambaye atapata wasaa E, kule unakokaa e uko na mashaikh e, hii risala unakiu imalize e, hizi asli ambazo zimebakia waweza e, ukapata shekhe akakupitishia kupitishia e, na ukamalizia kwa sababu sio kubwa ni risala e ndogo bihadhal kadri e manaziki alimiman yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsanu